Men Martin, vad gör du? Jag måste ju spara ner det. på men skulle du inte spela in podden? Jo, jag håller precis på att Varför starta. Varför sa du till mig? Jag skulle komma om vi inte ska spela in. Men vi måste ju ha stödorden framme också. Men, man tar inte fram stjärnan på scenen om man inte är färdig och håller på att mäcka med kulisserna. Nej, just det. Ja. Jag är ju bara en enkel konferensier. Nu går jag igen. men nu precis är det klart. Nej, nu är det för sent. Nu går jag. Don't tell me that your life is dull and gray.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 ni kan gå in på www.hn.se och läsa mer om oss och om annat som har hänt i Halland. Och om ni är som jag som tycker om att hålla i en tidning så prenumererar ni självklart på den. En helt annan tidning är Bonusmamman Magazine. Den finns nere i Ystad och görs av familjeträdet. Det som finns är... ju faktiskt överallt. Det är ju en e-tidning. Ja, just det. Den utgår från Ystad kan vi säga. Från den Buschö. strålar utifrån Ystad- <laughs> Som är bonusfamiljens mäcka. Ja, det har blivit det. Ja, vi har utropat det till bonusfamiljens mecka. Mm. Och det är då Stina Pettersson som är samtalsterapeut- och hennes man Thomas som vi kallar Barken. Ja, och om ett tag när de har fått klart sin kursgård- så kan man faktiskt vallfärda dit också. Mm. I det nya numret som kommer nu på onsdag- den 15 augusti så är det intervjuer med fyra olika bonusfamiljer- en av dem är ju vår familj. Åh, oh, vad spännande. Mm. Det är alltid kul att läsa om sig själv. Man får alltid reda på något nytt som man inte visste. Och Bonusmamman finns då på webben på bonusmamman.com Och familjeträdet finns på familjetradet.com Där kan man till exempel boka samtalstid om man har något som man vill diskutera. Särskilt då om bonusfamiljen. Och överallt på sociala medier kan ni hitta både bonusmamman och familjeträdet. Och de har väldigt många roliga och fina bilder. Och även små härliga texter. Och så har de ju nu börjat med de jätteroliga filmerna med Harry Hansson. Som är min favo. <laughs> Just det. Det är väl Thomas Altrego kan vi säga. Så att... Det är alla mäns Alter Ego. <laughs> det bor en liten sur gubbe inuti alla män. Med keps och pipa. Kolla in på Instagram, familjetradet eller bonusmamman. Vill du att jag ska säga vilken veckans gäst det är, kanske? Ja, kan du inte göra det? Ja. Även om det var jag som gjorde intervjun. Ja, det är Annika Strandberg. Och vem är det under allihopa nu? Jo, det är en sockerberoende terapeut. Och det lät ju lite skumt. Kan man vara det ens en gång? Ja, tydligen så kan man vara beroende av socker på ett liknande sätt som man kan bli beroende av alkohol och nikotin och... Droger. Ja, jag tänkte mest att kan man vara en terapeut Det är ja, så spännande. Jaha, ja Annika är det. Mm. Hon jobbar mycket med barn och ungdomar och hela familjer. Precis. Och hon har ju utbildats under Bitten Jonsson som mm. många har hört talas om. Som är väl sockerberoendets okrönta drottning kan man säga. Hon har väl bland annat skrivit den här boken Sockerbomben. Mm. Och den intervjun kommer här strax och ingår väl i vårt tema mat och bonusfamilje, där vi tar in lite olika influenser från olika håll, och sen får man väl hitta sin egen väg helt enkelt. Ja, det tycker jag också. Så vi står ju varken för eller emot något. Nej. Vi är som vad kallas de där som står i mitten? Vågmästarna. <laughs> vi vågar, vi vågar våga Ja, vågar är, är ju de som när de väljer sida så blir det det. Om man, om man inte står för något så faller man lätt. Jag, jag tycker hört. att vi kan säga att vi är neutrala. Vi är neutrala, vi är sveits. Objektiva. Mm. Mm. Nej, men det är kul. Jag tycker det är jättespännande att höra om olika läror och uppfattningar. Mm. Jag funderar på om det är dags eh, att ta fram din eh, speciella naglar och skönhetröst. Jag vill ju inte ha det, jag vill inte fastna i ett fack. Kan du inte bara berätta om hur dina naglar ser ut just nu? Då? Det som är spännande med att gå till naglar är att man inte behöver fastna i ett fack. Man behöver inte tänka att jag har korta, tråkiga naglar. Jag kan aldrig ha långa, fina naglar. Så kan man få det. Eller jag har inga långa ögonfransar. Så att man, kan, man, man kan absolut känna att man kan få lite variation. Typ att man får en slags protes då? Ja, en ögonfransprotes. Mm. Dina naglar är ju kanonfina just nu inför vår Stockholmsresa. Ja, de är lite spännande. De ser ut som något hämtat ur tusen och natt tycker mm. jag. Lite så indiskt. Mm. Om någon är nyfiken så finns de väl utlagda på Instagram. Och om någon vill ha lika fina naglar som jag så kan de åka till Vaber. Om de inte redan bor där. Gå in på Naglar Skönhäl, som ligger på Borgmästargatan 14. Och uppge kod Maria18. Så får man 20% rabatt. På all behandling. Låter bra. Fantastiskt. De har också andra saker som att hårborttagning, tandblekning och så har de microblading. Mm -hmm. Det, det Låter coolt på något sätt. Vågar man inte ens gissa vad det kan vara? Jo, men det är om du har... Det är, man kan ju tatuera sina ögonbryn så att de alltid sitter där. Mm. Microblading är inte riktigt som en tatuering, men nästan. Det låter som att man skär i ansiktet med små, små vassa knivar. Det är nog en ganska bra förklaring på det. Aha. Lite senare i dagens avsnitt kommer ni att få höra en kort intervju med Katja Karlberg. Och det är hon som ligger bakom Ellas hjältar som är ett privat initiativ för att hjälpa sjuka barn. Ja, och någon som också kommer senare är ju veckans tema. Och vi tänkte prata lite om ekonomi igen Sa du. Men vad då igen? Det var väl avsnitt två som vi pratade om ekonomin Ja, eller fem kanske. Ja. Det var väldigt länge sedan. Det är x antal avsnitt. Det känns som att det är dags igen. Vi tar ett nytt varv på det. Men innan dess så kommer alltså intervjun med Annika Strandberg som är sockerberoende-terapeut i Arvika. Hej Annika Strandberg och välkommen till podden. Hej, tack så mycket. Vi är ju nyfikna lite på, på dig och dina tankar om sockerberoende. Men du kan väl presentera dig själv lite först. Du är väl beroendeterapeut? Ja, det stämmer. Jag är sockerberoende-terapeut. Jag mm. eh, jobbar alltså med inriktning mot sockerberoende. Framförallt även om beroendesjukdomen är samma. Mm. Eh, för att man har olika utlopp så här. Då, beroende på vad man använder. Men jag jobbar mot socker. Och och har tolvstegsprogram som specialitet men även barn och familjer om barnen har problemet och, eller föräldrarna upplever att de behöver ha hjälp med kostomläggning eller sådär. Just det och tolvstegsprogrammet det finns även en känd form av i AA anonyma alkoholister. Ja det är samma. Alla tolvstegsprogram mm. är sprungna ur AAs tolvstegsprogram. Just det. Och du mm. upptäckte väl själv att du var sockerberoende? Ja, det gjorde jag. Jag har ju förstått när jag har lärt mig om mig själv om sockerberoende att jag är sånt sockerberoende och har haft den här sjukdomen som jag var liten. Mm. Men jag var väl, ja, nu är jag 40, det var väl 28 tror jag när jag verkligen tog till mig att jag hade den här sjukdomen och fick mm. hjälp att och, och lägga om kosten och, och arbeta med min beroendesjukdom. Var, var det och via min, Bitten Jonsson? Min första kontakt var faktiskt att jag läste en tidning och såg en, en känd person som eh, pratade om sockerberoende och hade lagt ut sån här screening för om man har ett sockerberoende. Och där när jag liksom kolla om det möjligtvis kunde vara så att jag var sockerberoende så hade jag ju alla poäng på den. Ja, ja jag var åt det mm. Och sen eh, tog jag ju kontakt med Bitten Jonsson efter ytterligare några år. Så jag var tvungen att gå några var till innan jag verkligen kunde känna att jag behövde hjälp. Och så gjorde en kvinna någonting som kallas för Addis på mig för att se om jag hade ett äh, beroende, mm. vilket jag ju hade. Och sen äh, har jag gått äh, intensivkurs hos Vitten och fick behandling för mitt beroende här i Arvika kommun där jag bor. Men mm. sen har jag fortsatt med möten och tolvstegsmöten och, och varit i programmet och fortsatt utbilda mig och samla på mig kunskap och, och så här och det jag upptäckte väldigt tidigt som jag saknade det var ju just den här stöttningen omkring att vara förälder och vara sockerberoende. Det var det en tomrum där. Jag saknade att kunna bolla mina tankar omkring att jag såg att det var väldigt mycket socker i familjen och hur framförallt hur man blev mätta av samhället runt omkring. Nu är det ju på ett helt annat sätt än vad det var för 12 år sedan. Jag mm. kom, kom in i det här liksom. Be Men fortfarande så upplever jag att det är Samhället runt omkring som reagerar allra bäst när vi försöker att göra kostomläggning på våra barn. Hjälpa dem till en bättre kost. Ja just det och när man är förälder och själv är sockerberoende då tänker du att det är extra svårt att ge en bra kost till barnen. För då, då hamnar hela familjen i den fällan då. Jag mina tycker att det eh, är som en behandling när man tar bort socker och på kohydraser som jag har gjort i min kost. Men det mer jag läser om det här och, och lär mig, och, både forskning och, och på andra ställen så förstår jag att det här är ett sätt att äta för gemene man för, för att hålla vikten för att må bra, för att hålla hormoner och signalsubstanser i hjärnan i balans och läka mm. kroppen för många olika sätt. Så jag vill hjälpa mina barn på det och det är det också så att beroendusjukdomen är ärsklig och därför att jag vet att jag kan förebygga att en beroende sjukdom utvecklas på det och ger mina barn efter Ja, just det. Sen är ju beroende så komplext att det påverkar ju inte bara maten utan hela min person. Jag hade svårt att, att ta liksom kontrollen med en i Jag hade svårt att fatta beslut. Jag var rädd, är det konflikter och allt möjligt. Jag menar, även något man har med sina barn så är det ju konflikter. Mm. Ofta så. Så där fände jag att jag behövde stött i, i det här. Liksom. Att hur, hur löser jag det här då? Mm. Mm. Ja, men jag fattade liksom, det. Men är det svårare då att ta bort socker från barnens kost? Att man är mer van vid att barn äter socker så att säga. Ja, det beror lite grann på vad barnen är vana vid. Det är det olika vem man är som person, när man är som förälder en del för har ett väldigt klart och tydligt ledarskap som säger att nu är Nej, det färdigt, nu ska vi ta mer socker och så får barnen reagera hur de vill, så bara tar det. Ja. Och andra gör ju en successiv omläggning och liksom krocka bort socker först, eller så börjar de lägga till. Jag brukar rekommendera att man lägger till bra mat innan man börjar plocka bort socker och så här, för att då har hjärnan en, en bättre chans att ta till sig en bra kost och, och göra förändringar själv. Mm. Så det är väldigt olika, men upplever att det är och framförallt vi som är sockerbroder som också har en känslomässig koppling till maten på att man också kan känna oss som goda när vi plockar bort det här som vi har fått så mycket, blivit uppfyllda av och fått belödning med eller höjt grädor med eller tröttat oss med. Och sen så, så har man ju det här med att vi som är sockerbroder ofta är av och på innan vi har kommit till fiskande. Det ena stunden så äter vi inget socker i fönster, men när beroende som tar överhanden så äter vi socker igen. Och handlar koldera Och då är det klart att då är ju barnen i den här sängen också genom dagen serveras för panskaker. Och nästa dag så är pankaken riktigt. Ja, det är, jag det är så att det har lärt med barn också. att det är en typ, att alltså, familjesituationen kan bli väldigt tusk när man har eh, någon som med beroende botterende i familjen mm, mm. Har du märkt mm. att det kan vara extra jobbigt då i en bonusfamilj när man kommer från olika matkulturer så att säga att eh, någon kanske redan är van vid att äta lite LCHF med färre kolhydrater och mer fett. Och så kommer någon annan och, och är mer kanske då, ja, till och med kan ta pizza till frukost eller lite vad som helst och så. Och sen så ska man flytta ihop och, och hitta en, en egen väg fram där. Kan det vara extra svårt just för bonusfamiljer tror du? Ja, jag tror att det kan vara en kulturkropp på jag får ju många kontakt med många när jag jobbar på olika ställen med barn och barn och då är mamma och pappa och barn och lycka kanske. Ja, just det. Det är mamman 23, söt och och då är det lättare att anpassa sig till. Men när man ska föra ihop två kulturer, två familjer så kan det bli kristare att mm. veta hur ska vi lösa det här mm. och det kan ju även finnas i, i, i, i vanliga kärnfamiljer. Den ena föräldern äter man den på jämfört annat, men det blir ju väldigt mycket tydligare i, i en bonusfamilj, tänker jag, För... Ja just det, du lever ju själv i en kärnfamilj, ja, Och har ja. inte den personliga kanske erfarenheten av bonusfamiljen, men det räcker det, det du ser i din egen familj, då kan du tänka dig hur det är om man kommer från lite olika håll innan man flyttar mm. ut, tror jag. Behöver man vara lika strikt när det gäller barnens kost som för de vuxna? Finns det skillnader där? Ja det finns skillnader och nej jag tycker inte att man behöver vara lika strikt. Det vi vet är jag att socker och, och snabba och alltså gör av olika slag och pizza och pannkaka och sådär. Det Man reagerar ju på samma sätt. Den maten är ju fortfarande inte bra än för barnen. Men jag brukar ju rekommendera- att många av oss som är svåra på det- har ju inte frukt eller bär- eller sådana saker på sin matplan. Och det är ju inte- alltså maten för barnen är ju- alltså, är väldigt viktigt att det ska vara- det ska vara gott- eller det ska vara liksom grädjekopplad- eller man som inte säga har att man ska inte vara tvång omkring det liksom. Så känner jag känner liksom- att man frukt och bär och bär- det kanske inte ska överkontrolleras- men det ska ändå finnas med. Mm. Och likadant är det många som- använder sig av så här LCHF-battfärgter alltså då. Istället för att man äter vanliga bullar så kanske man gör LCHF-bullar och, och sådär. Och där kan jag tänka att det kan väl vara helt okej okay för barn om de tycker att det är gott. Mm. Och likadant är många av oss som är så att inte tårn mjölkprodukter. Jag för min del äter ju inte mjölkprodukter, men jag ger ju mina barn mjölkprodukter. För det ger ju ett bredare utbud också. Liksom. Ja, just det. Ja. Och sen får man ju, jag menar, ju mindre barnen är desto lättare är det att styra vad de ska äta. Och sen när de är äldre, som jag som har tonåringar, jag vill ju ha så här broderhållet för öronen när jag ser vad de, vad de äter. Mm. Men de är ju så stora nu så där kan inte jag göra så mycket liksom. Jag kan fortfarande ta om vad eh, jag tycker och vad jag tänker och så här, men man ska inte vara någon polis liksom. Nej. Så jag tycker inte att man behöver vara lika sykt med barnen och det märker man också eh, om man har ett barn som är som ligger i farifrån för att ha ett beroende så kanske det behöver vara mer striktad än någon som inte det har det. Mm. Finns det några risker med att minska på kolhydraterna för, för barn? Har man sett någonting att det även kan vara skadligt om det blir för lite? Nej, alltså det beror ju på vad man innefattar i kårhydrater. Jag tycker inte att barn ska äta en eh, alltså carnivor som man pratar om att Bara äta kött och fett till exempel. Men kårhydrater i form av grönsaker. Och då tänker jag både eh, alltså rotfrukter, morötter och sådana saker. Liksom. Det ska barn äta. Det tycker jag att det är bra. Ja. Eh, jag har inte läst om man är fett några risker med att ta bort de snabba kårhydraterna från form och betalning det är Nej, det. Det är och ris och pasta och bröd till exempel. Ja, bröd där har du ju mjöl och pasta ja. är också mjöl så det går ju bort. Men mm. däremot kan jag tänka att det finns ju råris och du har hisch och quinoa och de här som alltså äldre som är lite mer, som är örter egentligen mm. så inte är supersnabba. Men sen är det fortfarande så att det ska inte överkonsumeras men det är också sånt som så man kan. Alternera med Bovete boveterfinger eller bovetergris och så här. Det finns ju många alternativ. Mm, okay. Där tycker jag att man, har, att man kan ha kvar om man ser sådana tycker att det är bra att de reagerar okej på det. Liksom. Har du några bra tips om mat som barn då verkligen gillar och som ändå är nyttig? Ja, mitt tips är ju om man har mindre barnöver med är i den här åldern när man inte kan bestämma, bestämma riktigt över de det är att man successivt går över. Det kan ju vara så att man börjar branda i, till exempel i och så här, om man har syrt på gröten eller vad det nu är. Att man börjar branda i vanliga bär till exempel. Och så, så gör man en långsam övergång så här om mm. man ska göra en förändring. Men alltså sånt som, som barn gillar, jag ju vad, en ja, naturell yoghurt med, med bär så kan man ha lite vaniljpulver på till exempel. Då får man ju det här lite söpare vaniljsmaken och bären är ju söta i sig. Mm. Men som du säger jag, är de vanliga att äta äh, socker yoghurt så blir det ju en omställning för dem på Sverige. Ja, och då får man ta det lite mer långsiktigt tror ja. Ja, då kan man ta det lite försiktigt och byta ut lite... Ja men ketchupen kan man brända lite med tomatpure till exempel och den med, med lite bär och den fötade yoghurten. Då kan man ju börja brända den där naturell yoghurt det är långsamt gör en, en övergång. För ja, man när ni ser ju vid det här lite mindre, eller det naturligt fötta kanske. Att vi ser. Mm. Mindre, så. Och vad gäller middagar där, om det är någonting som, som du har upptäckt att ja, men det här är nyttigt och det gillar barnen? Ja, alltså vanlig mat, köttfärssås, är något som alltid går hem och så Jag jag, då kan man på en kort kastan så lägger till till morotstavar, paprika, paprikaskivor eller vad det nu är. Då liksom. har man ju en jättebra middag eller lunch mm. som de gillar. Lägger på en kryssnör så är det klart. Ja. Då har man en jättebra lunch själv. Det här med att ha vetenskapliga undersökningar som stöd. Finns det och hur ställer du dig till det? Ja, men det finns ju på många olika håll. Nu kan jag inte römma upp eh, utan till igenom, håller på att säga. Men det finns ju vetenskapliga studier som är gjorda. Och, och framförallt så kommer att de från USA egentligen. Mm. Och Sverige ligger ju lite efter det där. Mm. Och jag, om jag ska vara helt ärlig, blir jag lite trött på det. Jag känner ja. att ja, men det finns de som fortfarande tror att jorden är på rakt. Mm. Det mm. är helt någonting Och vi som lever med ett uppberoende som bara för dag till dag jag kan liksom känna att alltså det är ju i, i fråga som att det existerar. på vis. Ja, ja. Men har man inte så på beroende, då förstår man inte. Ja, det förstår jag också. att det mm. så, Någon som inte har upplevt det kan inte förstå det. Så det Men det finns vetenskap framförallt från USA. jag har även många forskare i Sverige som kan det här. Alltså, mm. Som forskar i hjärnan av beroende och så här. Så att mm. det finns. Det finns underlag. Men det har inte blivit officiellt klassat som en sjukdom. Nej, Nej. det har det inte. Det tror jag, jag kommer ta väldigt lång tid. Det mm. mer, för att här rycker vi många som inte vill det. är många som vill ha klar socker som gör det. Ja. Mm. En stor omställning av samhället i stort är ju, det är ju den, största, vad man säga, den största svårigheten som vi är, som vill lägga om oss för våra barn möter så är det ju samhället utanför. Mm, mm. Att, alltså, det är nästan som att med banditer och bovar och barn. Alltså, jag träffar klienter som pratar om att de får kommentarer om att det är barnmisshandel med sina barnsocker. Så att det är väldigt starkt känsligt för ja. det här. Faktiskt. Mm. Och jag tänkte även på det här just som du sa, beroendesjukdomen att den kan ha många utlopp och då du kan jämställa sockret med Nikotin och alkohol och andra droger och så. Ja. Där, där vet jag att det finns ju en professor Stefan Rössner som är ganska känd. Han är väl på Karolinska tror jag. och Han tyckte att det krävdes att man ser att man behöver en dosökning och att man har abstinens och en kontrollförlust för att man skulle jämställa då socker med till exempel alkohol. Och så han säger att forskare inte har kunnat liksom visa på ett ett biokemiskt sockerberoende, liksom, att, det, att man ska kunna definiera det är väldigt tydligt. Men det är samma, det är precis samma. Att mm. om du tar, det finns ju forskare som har tagit bilder på hjärnan när man tar heroin och när man äter socker. Så är mm. det precis samma områden i hjärnan som stimuleras mm. när man sett på de bilderna. Sen är det klart att man får en kraftigare effekt när man tar heroin. Men du har redan det, det här med toleransökning alltså för, för att bli lugnad och för att få samma effekt av säger. Det är ju till exempel det, serotonin som tryr ut på ansäcken och som gör att man blir lugnare. Ja. Till slut så behöver man äta mer och mer för att bli lugnare av det. Eller du behöver äta mer och mer socker för att få den här uppåt kicken så att mm. du har en toleransökning här också ja. i, i, i sockeret. Mm. och snyga, ljuga, gömma det gör man också, då kan det handla om att man gömmer papper längst ner i papperskorgen så ingen ska se att man har käkat socker eller så, ja, så. Eh, går man ut och tar en promenad och så skyndar man sig och äta upp det innan man kommer hem mm. eller mm. tar en extra lång bilsväng för att ingen ska se och så här. Mm. Så att du har samma, alltså när jag går på tolvstegsmöten som är inriktade på andra droger mm. och delar utifrån mig som person, hur jag har betäckt mig med min drog utan att, utan att berätta som är, vilket som är mitt utlopp. Ja, då hör inte folk skillnad på att jag är sockerberoende och mm. de till exempel har blockat alkohol eller, mm. eller ta andra droger. Mm. Det är precis samma. Mm. Det, är precis samma. Mm. Ja, det är intressant ändå att veta att det fortfarande är lite omstritt, men samtidigt så är det ju väldigt många som märker av det och ni är många nu som då kan hjälpa de som vill, som kanske känner att man äter för mycket socker och, och vill testa. Så då finns det hjälp att få. Ja, absolut. Hur får man tag på dig om man vill veta mer eller träffa dig? Du finns väl i Arvika som du sa? Ja, jag finns i Arvika. Gunnarsgård hemma i Vill man få tag på mig så kan man gå in på www.annikasinspira.com och då är det Annika Musea. Jag finns det även på Twitter och på Instagram och Facebook. Och det är Annikas inspira i olika formationer. Eller Annikas brandrar kan man ju också söka på. Just det. Och då hittar man ja, hemsidor och annat och kan ta kontakt med dig och kanske få lite tips och, och kunna gå vidare om man är ja, intresserad av det. Mm. det finns både mycket, mycket skrivet på hemsidan och så om, till och om till barn och folk och där. så det är bara avslutning jättespännande, tack för att du tog dig tid att vara med och delade med dig ja tack för att du fick med ha det så bra och Maria hälsar förstås, ja tack, mm. hälsa tillbaka det ska jag, tack hejdå Hej. mm. Allt vitt är knark. <laughs> På riktigt? Ja, tänk. Knark är vitt. Socker är vitt. Mjöl är vitt. Hon nämnde ju faktiskt någon undersökning där man hade sett att samma områden i hjärnan aktiverades av heroin och socker. Ja, men det tycker jag låter som att det kan stämma. Men väldigt läskigt. Ja, alltså sockret har ju faktiskt tagit över hela världen. Jag mm. är så här. Om, man, om det bara skulle försvinna över en natt så skulle ju många få abstinensbesvär som heter hejsen. Man kan ju undra också hur mycket livsmedelsföretag forskar på att få fram speciella smaker och hur mycket socker som behövs för att man ska börja tycka om deras snabbmat och sådär. Mm, och så det här smygsockret som, som bara finns som heter andra saker än socker som de bara lägger in i livsmedel mm. utan att det är därför jag tycker att det jag lutar åt i framtiden om jag nu ska komma till en bra kosthållning det är att äta så naturligt som möjligt alltså så lite processerad mat som möjligt mm. att man äter grönsaker och frukt och sånt, även om det innehåller kolhydrater, men att man äter det i dess ursprungliga form inte i någon bar eller någon något upplandat där det kan finnas vad som helst i men det sa ju Annika också att det blir väldigt stor skillnad att till exempel då byta ut sylt mot bär. Mm. Att det är mycket nyttigare att använda bär då till exempel om man nu ska äta gröt eller filmjölk eller så. Eller naturlig yoghurt. Nej mm. ja, men det är inte lätt, det är inte lätt att, att försöka äta rätt i dagens samhälle tycker mm. jag. För att vi matas med, det är, det är billigt att äta dåligt. Ja faktiskt jag minns när alltså saft är ju mycket billigare än saft och läsk är billigare än mjölk, mm. för det första, sen så finns det ju folk som har, som har åsikter om mjölk också. Men sammanslaget av allt det här som jag har hört nu är ju att jag vill dra ner på socker. Mm. Och jag blev också lite nyfiken när jag googlar runt och ändå såg då att sockerberoende inte räknas som en sjukdom officiellt. Och ni som känner mig eller har lyssnat på podden vet ju att jag hör till dem som håller mig väldigt strikt till vetenskap och vad forskningen faktiskt har kunnat visa. Men, men det är kanske bara att forskningen inte har forskat tillräckligt. Ja men tydligen finns det undersökningar som visar på olika former i alla fall av sockerets alla nackdelar och sådär. Och det tycker jag att mycket kan man ju räkna ut själv också. Men skulle jag jämföra det med... Elallergi eller elöverkänslighet så tycker jag ju att detta är ju väldigt mycket mer trovärdigt att man kan förstå vad socker och snabba kolhydrater gör med kroppen och energin. Du det är tror också att du tänker på elallergi? Nej, det kan jag ju gå ut med. Jag hoppas att jag inte trampar någon nu på tårna och gör jag det. Så några det vara hänt. Hundra emot dig i alla fall. Men så mycket forskning som har gjorts och där man inte har kunnat visa att elallergiker faktiskt är elallergiska- då, då får jag ändå säga det att där tror jag- att det handlar om något annat i kroppen eller hjärnan. Men el är ju ändå ganska läskigt, det bara finns där. Mm. Men just elallergi, så som det beskrivs- det, det kan jag stå för att jag inte tror- att det är en särskild då sjukdom eller överkänslighet. Okej, okay, jag står för att jag inte tänker uttala mig- av <laughs> det, bara... det jag inte vet- så ifall ni är arga på Martin nu så kan ni liksom känna att ah, Maria är fortfarande lite på vår sida. Mm. Och jag förhåller mig neutral men tänker för egen del testa att dra ner på snabba kohydrater. För alltså... Jag tror inte på folk som är allergiska mot milon. <laughs> Nej men hur kan man vara allergisk mot milon Martin? Jag kan bara säga att äter jag milon så kliar det. Jag känner ingen annan människa som är allergisk mot milon. Har du googlat på det? Jag har bara hittat på. Men jag gillar milon. Det finns inga vetenskapliga det. belägg. Men vi kan nu fråga och min, och lite min allergolog om han är kvar. Allergolog? Bara det lät ju flummigt. Ja, specialistläkare. Så kan vi se vilka frukter som jag tyvärr inte kan äta. Hur hamnade vi här? <laughs> jag vet inte. Vi tackar i alla fall Annika Strandberg för att hon var med. Ljudet var kanske inte det allra bästa, men så kan det bli ibland när man gör telefonintervjuer. Är det inte dags för en high and low kanske? Oh, high and low. Veckorna går så fort. Jag kan ju säga att mitt haj var att vi lyckades klämma in en extra minisemester. Du och jag och Helle och Helles kompis. Just det, ja, det var häftigt. Det blev ju Småland igen, men den här gången så var vi inte lika mycket i... Och utanför Vetlanda utan vi åkte vidare till Vimmerby. Jag tycker det är spännande att vi den här sommaren liksom har lyckats haft olika konstellationer mm. i vår bonusfamilj. Vi har haft hela stora bonusfamiljen och lite ex extended bonusfamilj med mm. din brorsa och hans mm. familj. Och sen då var vi nu, hade vi ett barn plus en kompis med. Och sen har vi haft några gånger med två tonåringarna och, och nu imorgon ska vi åka till Stockholm med våra två yngsta. minsta kan vi säga. Mm. Så är det ju. Nej, även om det skiljer sex år på dem. Och vi var ju på Aslin Lindgrens värld. Och det var ju kul även för oss. Men framförallt för åttaåringarna. Mm. Det var ditt här, ja. Ska jag ha mitt low också? Det kan du göra? Ja, vad kan det vara då? Jo, men det kan ju vara att jag aldrig lyckas ha semester på min semester. Dels så har jag haft jobb där jag kanske inte har haft semester. Jag har kanske bara, jag har jobbat de mesta sommarna. Och så har jag haft en eller två veckors semester. Men nu när jag äntligen har lyckats ha fyra veckor semester som vanligt folk så har jag ändå lyckats jobba på mitt semester <går> på flera olika jobb dessutom ja, ja men det är mm. så kul. Mm. Men det är, jag tycker att det är ett low ändå jag måste nästa år jag siktar på att jag ska lyckas vara ledig lite mer. Mm. Det, det känns ju lite konstigt då när jag ska säga mitt hej, men jag tycker faktiskt att den här semestern har känts ovanligt lång. Jag har ju också bara fyra veckor i rad. Och nu känns det ju som att det är en hel vecka kvar. Så jag tycker ju inte att de här tre veckorna, det har känts ändå som tre långa härliga veckor och vi har hunnit göra mycket. Mm. Och som lite bonus kan jag säga att jag tycker det har varit kul att bada vid Fästningsbadet. Varbergs nya attraktion för 32 skattemiljoner. Ja oh, just det, vi har badat. Men då oh, får ta ett haj till då, mm. när du pratar om bad. Mm. Jag har ju köpt ett par badskor. Just det. Och hela min värld har förändrats. Det är ju helt underbart. Jag kan gå i vilken äcklig sjö som helst ja. utan att vara rädd för att ställa mig på någonting. Mm. Ja. Det är nog enda likheten mellan dig och min mamma som jag kan komma på. Det är att ni gillar badskor för i, i hela sitt liv. Och min mamma har ju då varit i Småland i östernorde. pappa växte upp. Sen 1966 kanske. Så det är många år. Och hon gillar inte att gå på sån här slammig, lerig botten. Alltså, vem, men, vem gör det? Vem, vem Nej, vill det ha äckliga saker? Man, man trampar lite flott. och sen simmar man ju mest. Så att... Nej, men alltså, badskor, är that shit. Mm. Jag säger bara, badskor, köp det. Mm. Herregud. Det är som helt, jag, jag har som helt undvikit att bara jättemånga gånger bara för att jag tycker det är så äckligt mm. att gå på mm. botten. Men nu kan jag bara så här. jag kan bo i en sjö. Kommer du ha dem även här i Varberg? Jag kommer ha dem på mig jämt. Aha. Jag ville ha haft dem på mig nu men jag ligger i säng så det får jag inte. Sen har jag som low att jag slarvar ovanligt mycket med maten tycker jag. Och sen så hinner jag inte städa så mycket som jag vill. Bland annat upptäckte jag hur det skulle så men att städa i garaget. så mycket? Du städar ju inte alls. Nej jag vill städa. Jag städar pyttelite men... Men jag hade velat röja lite. ordentligt. finns inga mm. vetenskapliga bevis på att du har städat. <laughs> Nej, kanske inte. Men jag tänker boka in torsdagen eller kanske ännu mer fredan till att göra en ordentlig garageröjning. För då kommer även förrådet att förbättras. Eller Men på minden, torsdag ska jag, jag jobba. Ja, fredag får fast det. Fast jag har fortfarande semester så jag måste jobba lite. Just det, <laughs> Ja, det var High and Low. Nu är det dags att höra lite mer om Ellas hjältar. Och då gjorde vi så att vi ringde upp Katja Karlberg i Helsingborg. Vad kul att du vill vara med i podden för det är du som har dragit igång Ellas hjältar. Ja, och jag är jätteglad att du får lov att vara med. Hur gick det till? Hur startade ni? Ja... En lång historia kort. Det startade för att jag var med mig 2016. När jag födde mitt andra barn. Just det. Och för att korten hade den väldigt snabbt så var jag ju utkopplad till en massa slagnar och sladdar och så. För att överleva hade genomgått en stor stomioperation för att mm. klara mig. Mm. Och det skrämde ju min äldsta dotter som var fyra år då som heter Ella. Just det. Hon vågade inte komma nära mig på väldigt länge när jag vårdades hemma. Och... Uh, Sen så kom jag på att hon har alltid gillat att hjälpa folk tillsammans med mig. Så vi, jag bestämde med henne att vi skulle träffa ett barn som också hade varit med en trauma. För hon trodde att hon var ensam. Och det sa jag att som åring så är man tragiskt nog inte ensam. Om nån så det dåligt, det finns fler barn. Mm -hmm. Och vi skulle träffa ett barn och vi, jag frågade mina vänner om de ville hjälpa mig med detta. Och den film jag spelade in och delade ut på Facebook delas. Så pass mycket så att många läste och hörde och ville hjälpa till. Och när vi hade träffat första barnet så såg jag att alla tog ett steg närmare mig för varje gång. Ja, Då bestämde jag att vi fortsätter med detta. Och idag är vi väl vi är väl på kanske med barnet nu. Vår tanke och vi vet ju att det vi gör för barnen botar ju ingenting. Vi är inte ute efter det heller utan vi vill bara visa att vi som främlingar finns där för att när vi har träffat alla familjer vi har fått träffa så ser man att det är givet att antingen mamma eller pappa eller någon släkting är där. Och den kärleken, den finns ju oftast där, men utomstående kärlek finns inte på det sättet eftersom så sådana familjer blir väldigt ensamma. Mm, mm. Och då har vi fått se att det vi gör har skapat ovärderliga minnen. Mm. Det är det vi är ute efter för det, det behövs när man kämpar för som familjerna gör. Mm. Vad, vad har ni för exempel på aktiviteter och saker som ni kan göra? Barnen får ju välja själv och ibland i vissa fall så kan de inte det. Det kan vara hjälpmedel som kommunen till exempel inte står för. Då får jag ju underlag på detta så att jag kan äh, fixa. Mm. Så att äh, det går igenom. Och sen så är det så här, till sista drömmar som resor. Mm. Till Disneyland har vi gjort någon gång. Och sen så är det så här lite små äventyr här i Sverige också. Sen så kan det vara en lekplats som hjälper barn som inte får lov att vara med andra barn under behandlingar. Ja just det. Så att de inte missar sin uppväxt med att leka liksom. låter ju fantastiskt bra. Och ni sparar ja. inga pengar till er själva och så utan allt ni får gå vidare då jag? Ja precis. Mm. Elas hjälter är ju helt ideelt och det är Enkelt sagt, jag som privatperson som samlar in utav privatpersoner. Det är det som är fantastiskt med Gavoskattens lag i Sverige idag. Det man gör med privatpersoner är helt skattefri. Mm. Vi tycker ju att detta är ett jättebra initiativ och det är därför vi uppmanar våra lyssnare att gå med i Facebookgruppen. Och de som har möjlighet kan skänka en liten peng och det behöver ju inte vara mycket utan alla bidrag är ju välkomna. Ja precis, det, fin det finns folk som har skänkt. Fem kronor, en krona och det har faktiskt blivit alltså, den avgörande slutsumman. Mm. Så det är därför det är så viktigt. Och sen så jag vill så också eftersom det är många som vill vara med. Och vi är tacksamma att fler vill vara med för det finns så många barn i kö hos oss. Då blir det pengar över från ett ärende så är familjen medvetna om att det går över till nästa barn eller nästa igen Om en insamling inte skulle gå bra. Härligt, ja, men det, ja. det är ju helt rätt tänkt. Ja. Fortsätt jobba på och lycka till och hälsa Ella också. Det ska jag göra. Tack så jättemycket för att ni utmanade om detta. Tack själv. Har det bra. Ni gör ett väldigt mm. bra jobb. Mm. Mm. Tack. <laughs> Hej. Stöd Ellas hjältar. Gå in på Facebook, gå med i gruppen. Där får man mest information tycker jag med mm. bilder och filmer och allt möjligt vad pengarna går till och man får se barnen som får glädje och allting. Gjorde du, Martin? <laughs> Pratar du finlandssvenska? Jag tänkte på veckans tema. Är det svensk-finländska? Nej, jag tänkte det var lite mer norrländskt. Jaha. För vi är lite längre norrut nu. <laughs> <laughs> vi är inte ens mitt i Sverige. Vi är i Stockholm. Vi är på söder. Mm. Bayernland. Bayernland. <laughs> Åh, men AIK vann jag. med 1-0. Jag är inte mot Bayern, men mot Ellos. Ja, just det. Bayernmatchen ska vi ju se. Den är 23 september. Det ska vi... –Görgat. –Om jag minns rätt. Det blir jag göteborsk också. Det var värre. <laughs> –Vi sitter ju i ett ganska kalt rum, så ljudet kanske ändras lite. Mm. –Vi är studenter, kan man säga. –Studentboende på Götgatan är en skyskrapa. –Den kallas för skrapar faktiskt. –Ja, den är, det var många våningar. –Skyskraper brukar ha många våningar, Martin. –Ja, men för att vara Sverige. –Men nu har vi pratat typ i två minuter om det vi inte skulle prata om. Mm. –Alltså våra semester. Jag tänkte att vi kunde prata om semesterekonomi i <laughs> bonusfamiljen. Inte, inte om semester, utan bara semesterekonomi. Semesterekonomi är definitivt inget semester. Nej. Det är nog många som bråkar om det ut i landet, tror jag. Ja. Tror du det? Vi bråkar inte så mycket om just semesterekonomin, tror jag. Lite grann, eller? Ja. Inte bråkar, diskuterar. Nej, ja. Jag säger nu jag vi av med pengar och du säger ibland ja och ibland nej. <laughs> Det går ju mer pengar på sommaren eftersom det blir mycket utflykter. Och det gör ju det och i en bonusfamilj så tänker jag att det är lite annorlunda för att det är olika familjemedlemmar som kommer från olika håll och plötsligt ska vara en familj. Och vem mm. ska då betala för vad? Ska man betala en tredjedel av glassen? Ska man betala för alla sina bonusbarns badtofflor eller... Ska man bara betala för sin eget barns sommarkollo? Sådana saker tänker jag. Ja, man kan ju ha lite olika upplägg men egentligen tycker jag inte att man ska ändra så mycket från den vanliga säsongen, från vardagen. Nej, jag tänker bara att semestern sätter ekonomin på sin spets eftersom pengarna rullar mm. för de allra flesta- och att det då kanske känns lite extra om man, jag tänker som du, du är ju bonusförälder. Du mm. är ju inte biologisk förälder. Det är ju ganska många sköna kronor som trillar iväg på någon annans barn, kan man säga. Även om du och jag anser att våra barn är våra barn. Men jo. man skulle kunna känna så, tänker jag. Ja, men vi har ju gjort det valet för hela året. Att, att vi kör som om och att jag betalar hälften av allting Ja, det är jag jättetacksam för. Men jag tänkte att vi kunde prata ut efter så här som det kan vara. Som det kanske är. Ja, men Många säg att jag hade, haft, om jag hade haft ett barn och du hade haft tre. Mm. Istället för att alla fyra var dina biologiska. Och så åker vi till Skara Sommarland eller till Astrid Lindgrens värld som vi har varit nu i sommar Ja, det kostar ju grobiöst mycket pengar. <laughs> och Apropå om ni undrar vad grobiöst det är så kan ni gå tillbaka mm. till det förra avsnittet. Men man hör ju att det är mycket. Ja, det, att grobjös det är mycket. Det är jättemycket. Mm. Nej, men eh, typ inträde då. Om jag då skulle säga att nej, jag betalar bara för min son eller dotter. Och så får du betala för dina tre. Nej, men vänta lite, jag tänker inte att man ska låta så nedlåtande för det. Jag tänker att en del familjer har det så. Jag tänker att ganska många familjer kanske har det så. Bonusfamiljer då. Ja, jo, ja. Men, och det, det kan och det ju, får vara också. ju vara Om det funkar för dem så funkar det ju för dem. Ja, självklart. Men jag tänker att det kan bli... En snackis. Mm. Och det här, vem tjänar mest? Vem ska bidra med mest? Mm. Temat kom ju till av att vi fick ett brev som hade just den frågeställningen ungefär som du beskrev. Att hon hade ett barn. Mm. Och han hade, nu skäms jag lite för jag kommer inte ihåg hur många, men han hade några fler än henne. Och hon tjänade dessutom mindre än vad han gjorde. Mm. Så hon kände lite ibland att hon... La väldigt mycket pengar på någon annans barn. Även om de bodde tillsammans och så. Så kände hon att, ska det vara så här? Det var därför jag lite tänkte att, det är, jo, det är ingen en... konstig tanke kanske. Nej, det är kanske. jätteintressant. Och jag menar, man kan ju se det på många sätt. Man skulle kunna då göra så här att, ja men jag vill resa iväg eh, någon helg eller till och med en vecka med bara mitt biologiska barn. Mm. Vi behöver lite egen tid och sådär, oavsett om man är särbo eller sambo eller så. Och då kan man inte kräva kanske att sambon betalar. Sen är man gift så tror jag att man oftast har gemensam ekonomi. Jag tror att det är skönt ändå för barnen att slippa höra ekonomiskt tjafs i alla fall. Så att oavsett vilken väg man bestämmer och hur man gör för att komma fram till det så ska man kanske lämna barnen utanför det. Så att de inte känner av den här... Mm. Diskussionen kanske. Nej, och det är, ju, det är ju ganska svårt att redan innan en resa bestämma liksom så här: Okej, okay, ja, nu lägger vi ungefär 10 000 på den här resan. Vad ska vi då, hur många gånger ska vi äta ute på restaurang? Eller det är ju svårt att sitta och planera det innan för det blir ju spontant. Mm. Men det är nog bra att planera innan, nu mm. när du säger det. Det kan faktiskt vara en väg ut ur bråken mm. att ha en plan. Som man kanske försöker hålla sig till. Om man har en budget och lägger upp ett litet så här. Då äter vi kanske, då kanske vi lagar mat i stugan om man nu bor i stuga. Och då kanske vi går ut. Så att man inte plötsligt står och den ena vill äta på restaurang varenda dag. Och den andra har tänkt att vi kokar makaroner och steker mm. köpula. Mm. En idé är ju lite, eftersom vi nu, när vi var i Småland så hade vi ju en bonusliknande situation där vi delade stuga och vecka med din bror och hans barn. Det har mm. vi ju nämnt innan. Och då gjorde vi ju så. Vi, vi delade ju på mycket och sen så la vi kvittorna och såg ungefär hur mycket vi hade, hade lagt ut och så kvittade vi. Så att det inte blev att någon betalade jättemycket och någon betalade och Nej. så skulle man kunna göra i en bonusfamilj tänker jag. Mm, där var vi ju ungefär lika många också. Mm. Så då funkar det ju bra. Ja just det, det var ju den där mm. grejen att man kan vara olika många. Jag tänker att om man kan avstå från att vara småsint så kanske man ska det. Mm. Man kanske inte ska stå och tänka att ja men din tonårspojke han äter ju så mycket. Och, och nej, men du har två barn och jag har ett barn. Jag tänker att om man har valt att leva tillsammans och försöker bilda en familj och älska varandra. Att man lite kan bjuda till att inte stå och... Vända på varenda krona, jag vet inte. Men ja, det kommer ju aldrig bli rättvist om du ska tänka så här att du har ett antal barn. Även om någon har fler barn så kanske då den andra har som du säger en tonåring som äter väldigt mycket. Eller de... som liksom vi som har ett barn som äter specialmat till exempel. Mm. Ska det, liksom, det blir väldigt petigt. Jag är ingen expert och det får vi inte glömma vi är inga experter på Nej. något sätt. Jag skulle rekommendera att inte vara petig för att det urholkar kärleken mm. och gemenskapen. Mm. Det, det är min uppfattning om det hela. Ja. Nej men det tror jag. Framförallt tror jag att det första, i alla fall så var det ju för oss, det första som vi började dela på, det var ju maten. För det blir Jag tror att, att det var första vi delade på var att vi delade säng. <laughs> ja, det kanske det var också. Men just ekonomiskt. Nu delar vi säng med våran åttaåring som plötsligt har fått för sig att när hon ska sova i, i våran säng. Ja, eller våran. Och så hoppas hon på att, så säger hon att ja, ah, när jag blir stor då kan jag bestämma själv att jag ska sova i mammas säng. <laughs> Försök att berätta för henne att du kommer inte att vilja sova i min säng när du är 15, Nej. 16. <laughs> ja, det var ett sidspår, fortsätt. Du kom av dig. Det första vi delade på, sa du. Ja, men alltså mat skulle ju vara jättejobbigt att försöka dela upp så att jag bara skulle betala. Att du bara skulle betala åt, för din räksalda till exempel som ja, du vet just var, det varje dag. <laughs> Nej, och sen så tyckte jag att vi hade en bra utveckling där att det gick över till att, att ha kläder och lite sådär. Som sagt, vi har olika utgångspunkter. Du och jag, vi har olika jobb och sådär. Och då tycker jag att det känns jättebra att jag kan bidra och ibland så vet jag inte om barnen Förstår vad en resa kostar eller sådär. Men, men jag tror det och jag vill inte liksom skriva det på en lapp och sätta upp på väggen. Men jag tänker att vi har så roligt när vi är väg Och då får jag ju tillbaka allt det. Jag får ju tillbaka det i glädje. Ja men det tycker jag är kul att du kan glädje dig. Jag frågade väl det dagen att vad får du ut av att åka till Asyl-Lingensvärd till exempel? Mm. Jag kan ju känna som biologisk förälder att jag blir väldigt glad när mina barn är glada. Och jag tänker att du som inte är biologisk förälder, vad får du ut av en resa som kostar extremt mycket pengar? Och så är det små stugor och eh, en utklädd. Katt, höll jag på att säga. Det var det kanske inte. Det var ju framförallt en drake om man ska prata djur ja. som inte finns. Men, men den hette Katla. Eh, ja, just det. Det kanske var därifrån Bränna Lejonhjärta och ja och Emil och ja. Pippi och alla nå. Vad får du ut av en, nej, men det en resa? Det var enorm glädje att se Helle och hennes kompis hoppa omkring. Och jag tror att det är någonting som hon kommer minnas länge. Och var glad att vi tog med henne på. Jag tyckte det, det gick så bra hela den resan. Det är ju det är ett jättehärligt minne. Så det är jag glad att jag var med, med om. Ja, nej, men det är ju fint. Jag tänkte på en liten sak också när det gällde just när det är flera familjer inblandade och flera biologiska föräldrar att man kanske skulle kunna hamna i en situation där vi säger om du skulle lägga väldigt mycket pengar på mina barn om mm. du hade ett och jag hade tre mm. då kanske ditt barns biologiska pappa skulle kunna säga så här att men alla dina besparingar går ju till dina bonusbarn. Varför kan inte du resa lite res utomlands med våran dotter eller våran son eller varför kan du inte köpa lite fina kläder där ja ah, då... ja du tänker så jag har inte ens tänkt på men så skulle kunna vara mm. så är det säkert någonstans men då tycker jag att det kan inte den läggas i precis som med allting annat ens ex kan inte läggas i hur vi gör i vår familj nej egentligen inte Han men... kan ha no eller hen säger vi hen kan ha en åsikt men det den åsikten finns i sjön om man har skapat en ny familj mm. men jag förstår vad du tänker att ja. så skulle det kunna vara och hur man hanterar det får ju vara lite olika men det är ju som jag, jag har, vi har ju fått en hel del brev om det också att det finns ex som har väldigt mycket åsikter om allt från tandborstning till klädval och mycket saker men då brukar ju min, mitt svar vara att ni har er familj nu mm. och det du hade med ditt ex, det är bara föräldraskapet liksom. Och de har inte mycket att säga till om på den fronten att du inte får lägga pengar på, dina, på de andra barnen i familjen. Nej, det skulle ju bara kunna vara, tycker jag i så fall, om det är en situation där ett barn inte får tillräckligt med kläder eller upplevelser att det blir en väldigt stor förändring i standard och att ungefär bonusbarnen skulle få mer. Bara det är rättvist mellan barnen. Du är ju i... scenario här. Ja, kanske det. Men jag menar, vi säger att jag är den biologiska pappan då som klagar på mitt ex. Mm. Om jag då känner att ja, men det är ju alltid jag som får köpa ny cykel eller betala frisör eller mm. åka och, och köpa nya Kläderna när barnen växer ut och skor och kostar det 500 eller en tusenlapp. Det är jättespännande att... tanke. Jag har inte tänkt så. Jag måste... Vi får ta det i ett annat program. Men det jag tänker jätt... man, man behöver ju ja. ändå dela upp det lite mellan de biologiska och sen mellan de vuxna föräldrarna i bonusfamiljen. Ja, men kommer man inte överens då då får man gå till en familjesamtalare. <laughs> jag tror att vi kanske har jag blir en, så bra jag blir en bra situation, lösning. Jag blir så Perplex. Finns det ett ord som heter perplex? Ja, ja, jag blev så perplex nu när du kom med den vändningen- för det var, det var ju faktiskt en väldigt eh, säkert aktuell tanke för en del där ute. Så att, eh, det kanske vi ska prata om en annan gång. Mm. Mm. <laughs> vi har pratat om semesterekonomi. Vi är inte säkra på att vi har kommit fram till någonting- men det är ju det som de här små temanen, temanna tillför. Ska vi vara väldigt petiga- Ja, du är vi och, och, alltid PT och, och berätta vad ordet tema heter i plural. Ja, gör det Martin. Alla undrar. Då heter det temata. Temata? Så här, tabata har jag hört talas om. Själv säger jag teman i plural. Ha? Men jag tror att det ska heta temata. Okej. Okay. I alla fall i, i, om det handlar om ett musikaliskt tema. Okay, jag tar tillbaka allt jag sa då och så säger jag istället. <laughs> vi har pratat om semesterekonomi i bonusfamiljen- mm. Vi är inte säkra på att vi har kommit fram till någonting, men det är meningen med dessa temata att vi bara får ett tema och så filosoferar vi runt det helt enkelt. Mm. Hakuna temata. Hakuna tabata. 15 sekunder glädje, 15 sekunder vila. 15 mm. sekunder glädje, 15 sekunder vila. Ingen svar. Det är Hakuna tabata. Det, det måste vi ju skriva någonstans. Det får bli vårt nya. Det kanske blir lika stort som Carpe Diem och sen lika klyschigt. Jag vet. Ja, ni hör hur det kan gå. Vill ni att vi ska ta upp och prata runt ett speciellt tema så skriv till oss på... Mail, då är det bonuspappan.plussmamman-gmail.com Eller via Facebook eller Instagram. Det lika bra. Där hittar ni oss lätt, det är bara att googla. Hej. Ja, nu närmar vi oss slutet och då vill vi ju tipsa även om nästa veckas Vi avsnitt. närmar vi oss slutet, ja. till lätt tragiskt. Ja, inte vi som podd eller personer eller så Nej. utan just detta avsnittet ja, det är det inte så lite många minuter kvar. Realistiskt. Men i nästa avsnitt tänkte jag säga att då har vi spännande gäster som heter Emily och Emily. Mm, Hör du skillnad där? Emily, ja, Emily med och e Emily. Och Emily med I. Ja, de absolut. bor ihop i som Finsbång. Per och per. Mm. Ja, Per och Per. Stor skillnad. Mm. Emily och Emily bor ihop i Finnsbong Och har en bonusfamilj som består av... Ja, Emily hade ju två barn sedan tidigare. Och ett barn i magen. Just det, hon var gravid de när de träffades. Emily. Så det finns ju biologiska pappor med i bilden där också. Och därför tänkte vi även ta med juristen Linda Syding som vi har intervjuat tidigare. Precis, och hon ska få reda ut det här vad man bör tänka på, kanske i en bonusfamilj eller som Emily och Emily i en samkönad familj när det gäller barn och arv. Och mm, jo, det är ju lite, lite, lite speciellt när man det är ju dels som en vanlig bonusfamilj men så är det ju även en regnbågsfamilj kan vi väl säga. Framförallt mm. en härlig familj. Ja, vi träffade dem när vi gjorde vår lilla roadtrip till Flinsbång och Linköping och Ödeshög. Ja men det blir ju någonting att se fram emot i nästa avsnitt. Just det och vi har ju även ett sista kort avsnitt på lördag som är en uppföljning av de 13 avsnitt där vi testade sorgbearbetning. Ja precis, vi ska få träffa Anders Magnusson igen. Vi har ju gått igenom hela sorgbearbetningen nu och det har ju varit fantastiskt omvälvande tycker jag. Ja, så ni som inte har hunnit lyssna kan ju börja på avsnitt ett med sorgbearbetningen. Ja, i lördag släppte vi ut avsnitt 12b mm. och jag tyckte det var jättefint. Att se dig gå i mål kan man säga. Man går aldrig i mål, man fortsätter bara. Men i alla fall med det första fullbordansbrevet. Mm, det var känslosamt, men det ska det ju vara. Ja, men trodde du verkligen att du skulle vara, bli så känslosam? Nej, inte riktigt. Jag tänker att du är en människa som oftast eh, tar livet med en klackspark. Mm, ja, kanske. Delvis. Jag är i alla fall optimist. Och det kanske avspeglar sig. Mm. Anders Magnusson är ju vd för Svenska institutet för sorgbearbetning som man hittar på www.sorg.se och det är även Anders Magnusson som har översatt handlingsprogrammet som vi har jobbat efter. Det är en bok som heter Sorgbearbetning. Ja, nu finns det inte mycket mer att säga förutom att ni får jättegärna följa oss på Instagram bonuspappan.plusmamman och vi finns även på Facebook. Där har vi ju också den här diskussionsgruppen bonusfamiljernas diskussionsgrupp där man kan prata med andra bonusfamiljer och knyta kontakter och fråga frågor och Ja, man kan ju även ställa anonyma frågor. Man skickar in till oss och så lägger vi ut den. Och då behöver ju ingen känna sig utpekad eller så. Nej, och så får ni jättegärna ge oss betyg på iTunes om ni har lyssnat och tycker att nej, de är ganska schyssta. Det finns inga vetenskapliga bevis på det de säger om det är sant <laughs> eller inte. Men plusmamman är ju rätt snygg. Vi ger henne en femma. Det tycker jag låter som en, en bra sammanfattning av iTunes- <laughs> Tack för den här veckan. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Med eller utan vetenskapliga bevis. Hej då! Alltså det kliar något så infernaliskt på mina myggbett. Ja, särskilt det nere vid anken va? Jag tänker vi måste amputera min fot. Titta, det, är det, det har kom, blivit en annan Ska färg. Så är det är en liten prick. Det är ingen fästning i alla fall. Ingen fästning. Sa jag, fästning. Ja, du tänkte nog på fästningsbadet. Ja, just fästningsbadet. Undrar var det ligger.